és hangos kiáltások és nevetés kíséretében rám ront, pedig senki sincs ott, senki sem jön. Egy madár sűvít közvetlenül előttem, szinte megérint a szárnyai keltette széllöket. Sejteni vélem a búvár hosszúkás testét, és tör alakú csőrét, amint a víz felszín felé bukik. Egy pillanatig még utána nézek, aztán nekivágok a lejtőnek.